Наша поява для них несподіванка. А постріли з гармати і зовсім їх ошелешили. Не знаю, попали в ціль наші снаряди чи ні, але те, що ті постріли і наше воскресіння і смерті забили паморок німцям, правда. Вони хвилину другу не могли втягнути, що ж сталося. Цього часу було досить, щоб щука вислизнула з облоги і щезла у передранковому тумані. «Вас ротний викликає!» звернувся до мене червоноармієць. Хапаючи губами з ложки розвареного гриба, я підвівся. Всі співчутливо глянули на мене. Ротний Юдашкін, хоч і безвусий та надто суворий, ганяв нас. Особливо по строєвій підготовці. Можливо, він відчував, що за ним ротним стежить незриме око самого командира стрілецького запасного полку і зважує, чи на своєму місці лейтенант Юдашкін з двома смужками про поранення – червоною і жовтою – і медаллю за оборону Ленінграда на грудях офіцерського кітеля. Я йшов до штабу і думав. Чим провинився перед прискіпливим ротним? Лейтенант, безперечно, мав на мене зуб, бо ж я морська інтелігенція, як і Мічман з підводного човна. Інколи чинив йому опір, натякаючи, що солдат, боєць найсвідомішої у світі революційної армії, і в нього, звичайно, є голова на в'язах, щоб часом подумати й самому. І відомо також, що радис на флоті має привілеї, Радисти звільнені від чергування на камбузі. Їх у добрі часи не змушували чистити картоплю, щоб не збити руку. На березі не посилають колоти дрова. І все через ту руку, що мусить чітко передавати на телеграфному ключі азбуку морзе. Казали, Йодашкін старається всіх ганяти, щоб його й надалі залишили в полку якому хоч і напівголодний пайок, але є гарантія більш не мати на грудях нових смужечок про поранення. Може, це і наклеп на лейтенанта за оце хизування перед ротою. Можливо, в бою він став би іншим. Принаймні, мічман казав, що такого лейтенанта він би не взяв в екіпаж своєї щуки а старший сержант Мамонько зауважив, «Ротного Юдашкіна я б не взяв у розвідку». Мабуть, уперше за час війни я почув цю фразу тут, у запасному стрілецькому полку від Мамонька. У розвідку хлопцям нашої зенітно-артилерійської батареї ходити доводилось і влітку, і восени 41-го на фронті. Однак питання, з ким іти, а з ким не йти, не поставало. Може, тому, що ми прибули на флот за власним проханням. Вибір у військоматах був, куди йти служити. У фронтовій вже обстановці зовсім не до розмов. З ким так, а з ким ні. Сашком Охріменком з Миколою Овчаренком, з Мічманом Непраном. Хоч завтра я пішов би служити в будь-яку частину. Це люди надійні. Та коли почув від Непрана і мамоньки слова недовіри до родного, чомусь стало жаль Юдашкіна. Навіть хотілося сказати тим двом, а не забагато ви берете на себе, щоб так судити про Юдашкіна. Нехай відданого строєвій службі і навіть вредного служаку. Лейтенант Юдашкін зустрів мене докорами. Де ти швендіш, товаришу молодший сержант? Вже півгодини, як ти потрібен у штабі? Погреби ходив, та не тих назбирав, щоб трохи отруївся б, відповів я, бажаючи пригасити гнів лейтенанта і викликати до себе співчуття. О! вигукнув ротний. «Не вистачало, щоб тебе ще відпирили в санчастину», – скажуть, навмисно наївся грибів, щоб вникнути фронту».